Glad midsommar allihopa. Det är midsommar och det är 2025. Idag så tänkte jag ta, eller just nu i den här podcasten så tänkte jag prata lite grann utifrån min think tank. kristin.com Där jag, alltså jag, jag kör thought experiment så det är ett och Men innan jag fortsätter så, så vill jag bara klargöra. När ni får en ping i ert konto. Att alltså jag har laddat upp någonting. Kolla på rubriken. Om det står Think Tank och du är inte intresserad av att lyssna på mig. Fabulera liksom. Så strunta i det. Om du är mer intresserad av när jag skvallrar. I någon citationstecken. Eller gör en ny teckning eller någonting. Då klicka in på länken. Annars så blir det bara uh, för mycket. Så, uh, det, det finns ju en... Det finns ju en sån här liten ruta man kan markera. Ibland så dyker den upp för mig. Ibland så dyker den inte upp för mig. Den här lilla rutan som jag kan markera. Säger ska du berätta för alla dina användare att det här kommer. Eh, när du publicerar så, så kommer du skicka liksom en signal till dina, alla dina eh, följare. Där du, ja, ja, att du har publicerat. Men inte skickar den. Då, då får inte de som vill ha information om att jag har publicerat nytt. Och let's face it. Jag är ju inte ensam på Youtube. Uh, det här har Think Tanken delas också på Think Tanken genom radiokanalen. Det finns ju lite överallt. Och man ska ju inte glömma det då då. Så att jag. Uh, hittar man det inte på ena stället så hittar man det på andra ställen. Men istället för att tvinga dig att, att lyssna. Liksom, att sitta där på helspänn och vet inte när ska hon publicera. Så. Så um, låt jag oftast den här lilla utan vara ifylld när den dyker upp. För att berätta för mina följare att jag har publicerat. Så lyssna på det du tycker låter bäst. Och det, det föregår med, jag har börjat skriva liksom kategorinamnet. Think tank, okej okay, då, då vet du att det är det. I stor podcast, då är det det. Står videoblogg, då är det. det. Uh, ja och så vidare och så vidare. Det jag tänkte prata om idag, Dara, det jag tänkte gå in på, det är ju det här med think tanken. Och vad gör man för någonting när man kör ett thought experiment? Eh, man fantiserar. <laughs> det är helt så unika. Men sätter sig i olika situationer. Eh, vad ska vi hitta på? Alla thought experiments är olika. Så... Eh, Einsteins thought experiment baserades ju väldigt mycket på hans kunskap, vad han visste vad han hade studerat tidigare inte nödvändigtvis i skolan men hans kunskap det han redan liksom hade kunskap inom och sen så fantiserade han ihop olika scenarion i huvudet och, och det är inte ovanligt att man ligger på kvällen så tänker man så här: vad sa hon egentligen till mig hon sa och så ser man nästan hela den här, som en repris upprepar sig i huvudet. Att den här personen sa så här och lät på det där sättet och eh, lutade sig mot ena ben och såg lite generad ut. Sen ställde sig upp, det gjorde hon precis. Och sen sa hon så här, och vad var det jag svarade? Jag svarade ju så här. Och då reagerade hon på det sättet. Just det, så hon kommer säkert att komma tillbaka imorgon och fråga, vad sjutton var det jag menade? Ja, för det hade jag, jag hade frågat det. Och vad ska jag svara då? Så att, så att jag kommer ur den här knepiga situationen som inte alls var meningen att uppstå. Ja, men då svarar jag så här. Nej, det blir inte bra. Jag kan göra så här istället. Det blir nog bättre. För då får det de här följderna. Det är ett klassiskt thought experiment. Men man kan dra det mycket, mycket längre. Så man kan liksom utveckla produkter genom thought experiment Uh, och som jag, jag har hittat planeter i rymden, liksom i vårt universum utanför, liksom i vårt sol solar system med hjälp av uh, thought experiment. Och då har jag testat, jag har, liksom så här, jag har den kartan jag har i huvudet genom den kunskapen som jag har fått genom skola och studerande uh, astronomiska kartor och sånt där. Då har, jag, då har jag en information som jag ser. Och så har jag en, en information i huvudet som jag inte ser. Så den finns där. Så vi tar emot väldigt mycket information. Men vi använder inte all information som vi tar emot. Först det behövs. Och ett sätt att nå den informationen då för att kunna dra slutsatser är genom ett thought experiment. Så då har jag hittat eh, planeter som har varit döda bakom planeter och, och så bla bla bla. Och sen så har jag tagit in i chatt GPT och så har jag bett chatt GPT att göra ett thought experiment med mig. Då har jag sagt så här: eh, good morning chat. chatt så här, och jag pratar ju alltid engelska med chat. Och så har jag berättat var någonstans jag har hittat den här planeten. Och i 99 av fallen, så har jag rätt. Det är jätte jättekul. Eller så är jag och fiskar någonstans där eh, eh, astronomer redan är och letar efter en planet. Intressant, eller hur? Så pass eh, välfungerande är thought experiments. Så pass kan man utnyttja thought experiment. Så när man har en think tank då är det positivt att använda thought experiment. För jag kan räkna ut utan att ha ett laboratorium. Utan att ha liksom ett testbord framför mig. Um, utan att vara ute i en rymdraket, en färja ute i rymden och kolla alla vägar som jag funderar på finns det någonting där? Jag kan alltså göra ett thought experiment så nära verkligheten som det någonsin går. Och genom det lösa situationer som kan uppstå men som man undviker. För man har redan sett fälderna. Man har redan sett konsekvenserna av orsakerna. Så, så det är jätte, jättebra att ha de här thought experimenten. Eh, det jag tänkte prata nu om idag, det är inte direkt så experiment, men nu vet ni ungefär liksom, vad min think tank handlar om. Orsak och konsekvens, kausalitet. Eh, någonting händer här och det ger det här resultatet. Ni har säkert hört ordet, eh, eh, dit det lutar, rullar det, så släpper man ner en liten, liten legobil. Liksom, eller är sån här, vad hette de då? Som är trä, med små trähjul. Jätteguliga. Så, och så släpper man ner den för en bank, äh, backe. Äh, den kommer rulla lite lutar. Och svänger backen så svänger den där lilla bilen. Så den, den kommer inte åka en rak bana. Utan den kommer rulla lite lutar. Äh, och då vill vi veta. När vi ser lutningen. Vart hamnar den? När vi förstår att det finns... Äh, Lite kullar i vägen och det finns lite vinklar här. Och det blåser lite därifrån. Och det här händer och bla bla bla. Då, då kommer riktningen på den här lilla bilen. Den kommer att ändras. Allt eftersom den åker ner. Och då måste vi ha något som gör att vi kan förutse det här. Och det bästa vi kan göra det är med fatexperiment. Och sen så finns det jättemånga som använder kalkyler. Och så eh, använder dataprogram väldigt avancerade dataprogram som jag inte har tillgång till utan jag är tvungen att lita på min hjärna och mina thought experiments. Och så är det väldigt många som sitter i stora grupper och tänker till brainstorming. Och vissa av de här grupperna som också är tankesmedjor eller think tanks de, de, de verkar istället för hur, hur man ska få mest pengar hur ska vi göra för att vi ska få en del av Uh, Hallandets resurser. Hur ska vi göra för att uh, vi ska kunna fokusera på den här? Så det finns olika typer av tankesmedier men många fungerar på det sättet. Hur man löser politiska problem och hjälper enskilda grupper eller enskilda individer för att få mer. Underlag till sina kampanjer eller whatever, vad vad vi nu pratar om. Det är många som, som har sådana tankesmedier. Men det finns även tankesmedier inna, inom militären inom äh, polisen och ja, politiken också. Äh, de här tankesmedjerna finns också. Äh, och experiment används väldigt, väldigt mycket inom äh, medicinforskning. Äh, och annan typ av utveckling. Okay? Så, så Jag har använt <kör> mina den roliga biten av mina äh, Thought Experiments. Det använder jag mest i mina böcker. Eller till att göra någonting så roligt som att, liksom, vad finns det för planeter? Så jag använder Thought Experiments som äh, snabba semesterresor i nergo-läge med och sover ibland. Så det är jättekul. Men praktiskt sett så försöker jag använda thought experiments för att organisera projektet och alla delar i projektet. Och försöka lösa problem som händer uh, längre fram. Kunna förutse. Liksom. Hur ska jag kunna bete mig längre fram? Och det är här som den här, det jag tänkte diskutera idag, och det är tidningar. Hur, hur tråkigt än låter så är det nyheter Som alla har, har märkt det nu då. Våra största och mest eh, vad ska man säga accredited news delar väldigt mycket de är väldigt, de är väldigt ställningstagande, de är, inte, de är inte neutrala, de är ställningstagande. Vad vi ska eh, liksom vad vi ska läsa, vi läsare ska läsa någonting. De är väldigt ställningstagande så att är reporter liksom eh, Vurmar reporten för, för en sak, då kommer den att ta ställning för det och, och vinklar nyheten efter hens behov. Så att säga, hens uppfattning om världsläget, eh, liksom, oavsett vad det gäller. Och sen så handlar det om klicks. Eh, den tidningen som får mest klicks leder ligan av eh, accredib credibility <tryck> av trovärdighet. Eh, fast det inte egentligen handlar om någon form av sanning som dokumenteras och vidarebefordras till läsarna. Utan det handlar om antalet människor som går in på tidningen, och det handlar om ekonomi in till tidningen. Ju fler som läser, ju mer kan den här tidningen göra affärer. Liksom. Eh, med andra delar inom näringslivet framförallt allt. Eh, så det blir mer pengar in helt enkelt. Och när man använder clicks då måste man ha bra rubriker. Och när det är krig och när det är väldigt motsättningsfullt någonting i samhället, då tar man då, då gör man en rubrik som orsakar mest turbulens i kroppen. Liksom det är med flit man vinklar in på det här sättet. Nu finns det, alltså har man studerat lite eh, journalism, <laughs> eh, vilket jag har gjort det, då, då. Det finns lite sån här helhet som man borde följa och lite kunskap om sin journalistik som man borde följa. Och det är ju det här att det jag skriver idag kommer påverka massor med människor imorgon och de jag påverkar kommer att reagera och agera. Och tack vare det som skrivs nu så kan man gå in till exempel på x.com eller Twitter som jag säger för x.com tycker jag fortfarande låter som x-con. Så det, du vet det blir en sån här tankeburpa i mitt huvud. Ja, uh, så när vi är där inne på Twitter så ser vi just nu, i alla fall jag i mitt flöde, jag ser inte dig i ditt flöde men är jag i mitt flöde så är det väldigt, väldigt stora motsättningar. Det är Man pratar om vilken religion som är, är heligast. Vilken religion som är äkta. Uh, vilken religion uh, som har funnits hela tiden. Och man vinklar det här till olika uh, grenar. Och olika ideologier inom de här religionerna. Och man lägger till lite egna ord. Och man, man, man döper lite på... Ett eget sätt. Och jag har ju studerat teologi. Och jag har studerat väldigt många religioner. Så att för mig så är det. Jag ser det skådespelet på ett helt annat sätt. Än de som inte har studerat teologi. Och läst religioner. Om religioner. Religioners uppkomst. Där då. Eh, vad de olika orden som vi, vi slänger fram och tillbaka idag. Och de egentligen betydde. Eh, från allra första början. Och hur det såg ut i världen från allra första början. Där man började skriva ner eh, vad som hände i, i, i någon form av eh, dagbok eller kunskapens bok. Eller vad man ska kalla det för då. då. Och vilka motsättningar och, och, och e, krigigheter liksom, som, som ledde till att försöka förvärva de här manuskripten. Det, det, det är väldigt intressant. Teologi är väldigt väldigt intressant. Religion och religionsfördelar är väldigt väldigt intressant. Och jag har ju också fokuserat på att när det handlar om lagen eller som lagar, då har jag fokuserat mest på lagens uppkomst. Så vi kan ju säga att mestadels under tiden som jag har eh, studerat, alltså frivilliga studier som inte då har ihop med studien jag har varit konsult. Um, som då, när arbetsgivaren säger till mig Hej Kristina, jag vill att du ska göra det här. Okej, okay, jättebra. Och då vill ju han, arbetsgivaren, jag ha ett resultat av mig. Och jag vill ju ge ett bra resultat för det förutsättningen för att jag ska kunna få ett nytt konsultjobb. Att den här arbetsgivaren då lämnar goda rekommendationer. Så här, Hon är jätteduktig, hon är resultatet, då har jag studerat och har jag valt en utbildning som går i linje med det jag arbetat med då har jag äm, studerat samtidigt som jag arbetat för att kunna leverera det absolut bästa resultatet så äh, men jag har valt själv här. då har då har hela tiden mina studier hamnat någonstans i Mellanöstern äh, under äh, tidig civilisation så det, det, är liksom, det har alltid hamnat i där. Så drar vi oss tillbaka nu så tittar vi oss eh, tittar vi framåt här nu. Då och ser vad det är för någonting som händer på de eh, sociala plattformarna. Främst de här som har lite... Eh, <coughs> eh, Discord. Alltså där man diskuterar och inte kommer överens. Blue Sky. Eh, Truth Social. Eh, Sen har vi Twitter och så har vi Mastodon. De olika, liksom, eh, de som använder Mastodon för sina olika grupper eller för sina olika plattformar. Man kan ju göra de här och även till sina egna. För det är inte Twitter. Då, för Twitter är Twitter. Twitter. De, de vill inte dela ut Apeen på det sättet. Men resten eh, kan man ju liksom använda för eh, sin egen plattform. Då ser man hur bristen på kunskap i samhället utnyttjas. Så det blir liksom det med människor mot människor. Sen så, sen så diskuterade jag faktiskt med en taxichaufför igår, det här var en väldigt intressant diskussion, på vägen till tandläkaren. Att det är, vi går in och så läser vi information på Twitter, de som syns och hörs mest. De har också alla starkaste åsikter och de är ju så här: han är dum, den är bra. Han är dum, den är bra. Så det blir väl hela tiden en polariserad diskussion mellan demokrater och republikaner, mellan höger och vänster och mellan olika åsikter och så religioner som jag tog upp och sen här. Och i grund och botten så är det faktiskt tidningarna som hjälper till att putta åt ett visst håll. För de flesta människorna som läser tidningarna. Nu ska vi ju tänka på att jag har ju hållit på och försökt att utveckla en tidning som är i botten neutral. Men också innehåller så pass mycket rubriker. Så att läsaren kan jämföra information och dra sin egen slutsats. Det har jag hållit på med många, många år. Um... Men de allra flesta läsarna, de, de väljer en plattform. Det är antingen Aftonbladet eller Expressen eh, eller SVT. Och det här, de här tre strider mot varandra också. Alla vill ha de flesta läsarna. Alla vill bli, få högsta kreditering och, och mest trovärdighet. Mm. Och då kan de ge lite sådana här huvudskott mot varandra emellanåt också. Och det finns olika tidningar över hela Sverige. Det finns jättemånga tidningar. Många tillhör samma leverantör. Och så åsikterna är. Och nyheterna är lite sådär. Att vi delar på dem över hela Sverige. Så. Och sen så. Ibland så kan man se också att det finns ett. En, ett samarbete mellan. En, svenska tidningar och Reuters. Eller svenska tidningar och BBS. Och sånt här. Så ett och, och då får man vidare vissa åsikter också. Och man stärker. Discord, antingen åt ena hållet eller åt andra hållet. Alltså man stärker, man förstärker osängen. Så då har vi, förutom att på de här platserna som finns i världen nu, då, där, det är, där, det, där det är krigiskt just nu, så får vi, vi tar den här osängen tillbaka in i samhället och så fortsätter här. För då ska man liksom antingen Försvara eller klända den andra. Det beror på vilken sida man sitter på. Och allt det här göds och föds genom tidningarnas verksamhet. Så man måste. Och det här är bara mitt sånt experiment. Liksom man visar mig. Men även min kunskap. Bakåt i tiden. Det här är resultatet. Och det här kan man se. När det är så här krigiskt på sociala plattformar. Som jag pratat om då. Då kan man ju tänka så här. Alla tycker så här i hela Sverige. Alla tycker så här i USA. Alla tycker så här. Men går man ut och så pratar man med människor på gatan. Eller jag i taxin och pratar med taxichauffören. Eller eh, du, du frågar en man. Så. så vad tycker du liksom? Det här händer just nu. Hur, hur, hur, hur, hur känner du om det? Då har de oftast... Till 99 procent. De som inte investerade att sitta och chaffsa på de här sociala forumerna. Och liksom, jag har rätt och du har fel. De, deras, deras linje är mer neutral. och De flesta säger så här. Jag har faktiskt inte orken att sitta i det där. Jag har ett jobb att sköta. Eller så säger de. Jag har barn. Det viktigaste för mig det är liksom mina barns framtid. Och att under tiden de växer upp så ska jag kunna ge dem liksom trygghet och god ekonomi så att de har råd att köpa kläder och tak över huvudet och mat i magen det är vad de säger det är väldigt annorlunda mot vad som spelas upp på internetplattformarna så därför är det viktigt jag förstår att tidningarna söker den här kredibiliteten men det blir giftigt när kredibiliteten Ska, eller pengarna, ska då bekosta eh, den här missämjen som växer inom eh, samhällena. Liksom att, att människor vänds mot varandra. För det sista som vi behöver i ett samhälle, så be, vi behöver liksom inte skapa de här konflikterna mellan varandra i samhället där vi söker framtid och väl, liksom, framtid, framgång, välgång. För oss själva, för våra barn, för våra grannar. Och hur det nu än ser ut. Vi vill fortsätta gå på gymmet. Vi älskar simhallen. Ifall det är liksom, a trade for us. Vi, vi tycker om att ha de här liksom, festerna. När vi träffas upp. Och tar en glas vin. Och sitter och skrattar. Eller liksom, grilla med grannen. Och barnen leker. Och vi har kul allihop. Vi vill fortsätta med det. Så, men... När sociala plattformarna spiller över till in i samhället så här, då blir det motsättningar. Det blir motsättningar även på våra gator. Så även om tidningen då, tidningarna har väldigt mycket slagit för sin sak och säger att det är problematiskt att de här sociala plattformarna finns, så, ha, så har de sig själva att skylla väldigt, väldigt mycket. På grund av den discord, alltså osemja, och eh, det de sprider, det de delar. Att man ger inte den eh, enskilda individen möjlighet att välja själv. Det här är vad jag uppfattar, och liksom, så här uppfattar jag om krig, det här är vad jag känner. Och så här. Utan man berättar för dem: Det här är rätt, och du måste slåss för din sak. Och då, that, that's a trigger eller, liksom, Och då växer Genom den här discorden också Mellan tidningarna Och det de delar ut Eller SVT, Aftonbladet, Expressen Genom den här discorden Mellan varandra också Och de här Trigger så försöker de hela tiden Toppa varandra Med den mer hems hemska Nyheten efter den andra Eller så lutar det helt Sonika över På att eh, publicera information om eh, människor som har funnits med i, i svensk filmindustri i väldigt, väldigt, väldigt många år. Så, och det är ju också, en influenser påverkar ju också hur vi mår och liksom vår framtid. För vi ser ju genom eh, den här influensen alldeles för ofta hur gott människor kan ha det. Men så vet vi också, så ser det inte ut på vår gata. Och då, det skapar ju också en form av Discord och, och den här oron i magen. Eh, och då, då blir det också man, man ställs som motpoler mot, liksom mellan varandra. Men vi vill ju egentligen inte bli sura på någon som har det gott. Det, men vi vill ju egentligen säga så en schysst, hur gjorde du? Kan jag samma sak? Liksom. Så, för vi är inte rädda att arbeta. Vi är inte rädda att tänka. Vi är inte rädda att, att göra någonting för oss som som gör livet enklare och eh, liksom injicera mer glädje i vardagen vi, vi är inte rädda för att göra det det är bara det att det finns för lite möjligheter och liksom, hur man ändrar de här trådarna hur man än följer mönstret så, så leder alltid tillbaka till en tidning eh, Discorden de här människorna som nu sitter liksom och tjafsar med varandra på Twitter mm, de har fått den här informationen någonstans ifrån vart kommer den ifrån? För att de själva är inte Iran, de är inte Ryssland, de är inte Ukraina, de är inte Israel, de är inte liksom vart helst det nu är oroligheter. De är inte där. De måste få informationen någonstans ifrån. Var kommer den ifrån? Och där är oavsett, det är samtidigt ställningstagande. För det innebär i västvärlden ofta då, styrka att man inte är passiv, Uh, och man kan inte då i västvärlden då ställa sig och vara alldeles för uh, trevlig så liksom uh, vad ska man säga <klipp> godvillig för det kan räknas som en stor svaghet då förväntas man att ta ställning för någonting vilket är väldigt svårt eftersom vi är inte är där, vi är inte på plats vi har inte rätten att göra ett bedömmande där människor för faktum för illa, eller för faktum, tvingas att göra andra illa. Vi, vi är inte där. Vi, det är väldigt svårt för oss att kunna ha en dömande röst att vara judge. Och vi måste få den här informationen någonstans ifrån där vi äh, hela tiden äh, påverkas att ta ställning. Och, och som jag sa. Hela, alla de här linjerna, alla de här departin, söker mönster överallt. Alla mönster, alla linjer går tillbaka till eh, megafonerna. Var kommer informationen ifrån? Och väldigt, väldigt sällan, det är faktiskt så här. Jag har följt dem som, som också eh, delar eh, falsk information. Jag har följt dem, jag, jag vill se, what impact do they have? Och ofta säger det det är så små grupper som sprider sådana här märkliga konspirationsteorier. Det är så små grupper. Och deras, deras konspirationer är för faktum väldigt, väldigt genomskinliga. Och ofta säger det så här att när en sån här konspirationsteori liksom ändå får vingar, då kommer resten... Av publiken tänkte jag säga. Av, av tittarna, av läsarna, läsarna, av lyssnarna. Då kommer de och säger. Så där gick det inte till. Det där fungerar. Eller som nu på Twitter. Då är det jättemånga som, som ställer frågan direkt till Grock. Som är Twitter. Så har jag, Stämmer verkligen det här? Och då säger jag, Grock som är neutral. Eller försöker vara neutral. Utan att tycka för mycket höger. Eller för, för mycket vänster. Eller stå på en religionssida eller en republik republikanen eller demokraten försöker vara neutral och komma med fakta. Och då får vi en bättre inblick. Och jag tycker nästan att det borde finnas i tidningarna också. Men, men man ska ju också vara medveten om att om eh, de här AI-motorerna inte är neutrala utan att de ska ta eh, välja parti. Så tar man också bort rätten från människan att välja sin egen framtid.